Rugăciune pentru trăirea tainei, unirii sufletului cu trupul. Doamne, Tată Ceresc ca toate făcătorului, cel care toate cu înțelepciune le-ai făcut pe vin, că slăbim și să mulțumim, princă atunci când pe om, după chipul și asemănarea ta, l-ai făcut ca să-l încerc, i-ai dat chip de luptă. Asupra lui ai suflat și duc de viață în el ai pus de la început. Căci așa cum din el se ia ființă tot neamul omenești, tot așa din pământ toate dețuitoarele le-ai ca să le stăpânească, așa cum își stăpânește pământul trupului, putere. Să aibă asupra lor a făcut. de aceea să le pună nume. Coruncă lui Adam i da într-un nume, întru sine, pe toate le-a luat. Să-ți le-încinești, ținești, ce le desăvârșești ar fi urmat. dar El, cu nevrednicie, din de ele s-a legat și le-a tras pe toate în întuneric și păcat. De aceea, toată creația așteaptă descoperirea fiilor de Dumnezeu ca să se schimbe într-o lume nouă și un cer nou, fără de pati, moarte, Întuneric și păcat. Doamne, Tatăl Ceresc ca toate făcătorile, Cel care toate cu înțelepțiunile ai făcut, Te iubim, Te slăbim și-ți mulțumim, Fiindcă prin fiul Tău cel iubit, iubici, cel de viață dăjător, Puterea morții, a întunericului, a păcatului și a demonilor ai luat, Prin el, taina unii trupului și sufletului,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 Cu precetea Duhului Sfânt, pe cei care pentru El i-au creat ne însemnat, Prin însemnat, când Sfințele Taini le și cu ele uniam am și preoțesc în cer a ridicat. Doamne, Tată ca toate făcătorile, cel care toate cu înțelepciune ai făcut, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă prin schimbarea în rău a trupului, de păcatele uitate, de greșelile de prezente și viitoare, prin voi necazuri ispite, neîndreptate și prin răbdarea noastră, pilde pentru alții ca să nu cadă în păcat le De aceea, trupul, numea, făturile neraționale, povara păcatelor noastre, așa cum a fost cuvântul tău către Adam, Blesteman va fi pământul pentru tine, cu o seneală să te hrănești din el și în toate zilele vieții tale. Spin și părămidă va rodi și te vei hrăni cu iarba cântului. În sudoarea friții tale îți vei mânca pâinea ta până te vei întoarce în pământul din care ești luat. Blestemul și păcatul ei dat în sfârșit. De aceea când tăi în pământ s-au întors, pământul s-a cutremurat, căci știe că în fiecare suflet, la cer, înmațat, sfârșitul acestei luni s-a apropiat.